Povestea vieții mele. Pista 43. După ce mi-am vizitat răniții, care azi mi-au dat tot atâta compătimire câtă le-am dat și eu, a trebuit să mă duc sus nu știu unde ca să primesc felicitările ministrilor. Și ei se feresc de vorbe multe. Camera e plină de flori, flori minunate. Dar singurul meu gând e că poate aveau să fie așezate pe un mormânt. Timp de un ceas și jumătate făcui nespuse sforțări, apoi zburai până la mașină și gonii spre casă. Cu mergeam. Închideam ochii, vântul mă izbea în față și îmi hainele. Eram vie sau moartă, eram o sau poate visam. Când ajunsei la buftea, spurai sus pe scări și îmi găsi copilul aproape pierit. Pulsul i se încetinise, mă găseam iarăși față-înfață cu moartea. Dar doctorii îndepărtară încă o dată cu multe osteneli, umbra mâinii ei întinse și îl siliră pe bietul copil chinuit să se reîntoarcă la viață. Le strigai să-l lase să moară că era un chin mai presus de puterile mele. E atât de ușor să pleci și e atât de greu să rămâi. De fiecare dată, inima mea se sfârșește împreună cu a lui. Și de fiecare dată, când se ivește o picătură de nerdejde, e iarăși biruită de o criză nouă care amenință să nilia. ia. Nu mai pot, nu mai pot să rabd. Ah, vieții lui ochi și acel strigăt îngrozitor. Nu poate nici trăi, nici muri. E o luptă înspăimântătoare. Mă părăsesc și pe mine puterile, simt că nu mai pot îndura nicio clipă, o grozăvie ca aceasta. Nu mai pot îndura să pe pețișoara lui schimbată și să aud că totul s-a sfârșit, că nu mai e nădejde, că pierde în cetinel, că e aproape pierit și apoi iarăși o rază de nădejde. Azi nu știu de ce am mult mai puțin curaj, nu pot să stau în odaia lui și să-l auzi pând. Șase zile de un asemenea ucigător aproape mi-au nimicit puterea de rezistență. După amiază am zăcut în pat timp de două ore ca un trup mort, fără puterea de a mai intra în acea cameră a durerii. Mi se spune totuși că el nu suferă, dar eu sufer îngrozitor. A venit Maruca să mă vadă. Reamintim că regina Maria se referă la Maria Cantacuzino. Mi-a făcut bine. Maruca e una din puținele ființe pe care le pot suporta lângă mine în astfel de clipe. N-am putut să cobor la masă. Nu mai putea răbda să văd ochii întrebători, și totuși, pentru că era ziua mea, voiam să fac plăcere la cât mai mulți în pofida durerii mele. Fiecare om trebuie să-și poarte singur durerea și pe cât se poate să nu împovăreze pe alții. Așadar, poruncii să se împartă regimentului meu de pe front, vin și alte bunătăți, și să se dea prăjituri copiilor din satul Buftea, iar răniților mei din spital să li se dea la masă ceva mai deosebit. Trimisei bani și flori, doamnelor, ce serveau în spitale mai sărace, ca să se facă o mică bucurie celor ce n au avut norocul să fie într-un spital mai avut. Nu trebuia să uit că sunt mama regină și nu numai mama lui Mircea. Grozava luptă mai dăinuit câteva zile și iată ce scrise în ziua de 2 noiembrie. Buftea, joi 20 octombrie, 2 noiembrie 1916. În mine trăiesc acum două ființe, una care privește și vede și alta care suferă. Din pricină că sunt în mine aceste două ființe, pot să scriu tot ce urmează. Noaptea din urmă n-a fost atât de grea cât ne așteptam. Azi dimineață starea lui nu s-a îmbunătățit, dar nu e nici mai rea decât era ieri. Mititelul continuă să lupte eroic împotriva morții. Nu dă niciun semn de cunoștință, ochii lui sunt tot ca de mort. Nu mai țipă, dar de două zile face cu fălcile o mișcare neîncetată, clănță -ne și scrâșnește din dinți. Amiază, mi se pare că se prăpădește. Doctorii nu mai spun nimic, dar mie mi se pare că se prăpădește. După amiază, se prăpădește. Acum sunt sigură că se duce. Se duce curând. Seara, Mircea a murit la ora nouă cu mâna lui intra-mea. E ziua morților. Ziua tuturor morților. Am îngropat pe Mircea în vechea biserică de la Cotroceni. Pomii din curte își scuturaseră toată frunza. L-am adus de la buftea. Știrbeii au fost pentru mine îngeri de bunătate. Prințul are un fel al lui liniștit de a face lucrurile fără multă vorbă, dându-ți un ajutor temenic. Simți însă că suferă alături de tine. Numai tăcerea îmi putea da puterea să îndur nenorocirea. Biserica era plină de crizanteme albe și de lumânări aprinse. Se adunase multă lume în jurul meu. Biserica era tixită, dar n-am recunoscut pe nimeni. Sigriul mic, pe care îl învelisem cu o bucată de brocat vechi, roșu cu aur, a fost coborât sub les pe zile bisericii. În genunchea alături de deschizătura căscată. În mine parcă murise tot, și când pășii, iarăși la lumina zilei, mă simțeam ca o stafie, și toate chipurile ce mă priveau îmi păreau că sunt ale unor stafii. Lumea întreagă era moartă. Ne simțindu-mă în stare pentru câțiva timp să rămân în locurile obișnuite, m-a hotărât să fac o călătorie în Moldova pentru a vizita răniții. Luai cu mine pe Nini, îngrijitoarea lui Mircea, pe Dana Mavrodi și pe Balif. Începuse frigul ce mare și pe vremea aceea n-aveam decât o mașină deschisă, un Mercedes greoi care nu era fără cusururi, așa încât lungile mele drumuri de inspecții erau foarte obositoare. Îmi începui ocolul prin vizitarea orașului Iași, unde fui primită cu deosebită mulțumire, dar mă simțeam ca un suflet fără trup. Joi, 20 octombrie, 2 noiembrie 1916. Trei zile în Moldova, am plecat la 8 să văd spitalele din Roman. Le-am vizitat și am găsit câteva doamne cunoscute, care toate își făceau vitejește datoria. De acolo plecai la Bacău, pe un drum foarte drept, trecând prin multe sate. Mulțime de trupe rusești. Am întâlnit aproape numai trupe rusești, cât se poate de pitorești. Uniforma lor e de a prafului și se face una cu nuanța drumului, cu dealurile preșube și cu colibele țăranilor. În drum, ei cântă ciudatele cântece de jale. Bașii, baritonii și tenorii intonează pe rând același refren. E ceva care te mișcă, însă cam lugubru. Am ajuns la Bacău, unde iarăși vizitai trei spitale și găsii mulți răniți, grav. De la Bacău, tot înainte, spre tețcani. Drum frumos, care se ridică în cotituri tot mai sus. Peisaj sălbatic și pitoresc, foarte potrivit cu trupele rusești, stabilite în toate satele. Ei par a se simți la ei acasă, își fac de mâncare, își țesală caii și își curăță puștile cântând. Au căciul mari de astrahan cenușiu și bluze foarte scurte cu cingătoarea de piele. Mantaua lor groasă are culoarea pământului uscat. Majoritatea ostașilor ruși sunt foarte bine îmbrăcați și se vede că au mulți cai care de asemenea sunt foarte bine îngrijiți. Am întâlnit și cete de ruși pe jos, care mânau mari turme de vite. Am dejunat la scanii din merindele aduse cu noi. Le-am împărțit cu generalul rus care își are locuința în casa atât de scumpă Marucăi, casa despre care îmi vorbise ea așa de des, dar unde nu fusese niciodată. Apoi mi-am urmat drumul spre Comănești, unde e stabilit generalul Frezan cu statul major. Constantin Prezan, 1861-1943, mareșal român, ofițer specializat în arma geniului, a participat la războiul de independență, la cel de-al doilea război balcanic, fiind de asemenea unul dintre comandanții trupelor române în războiul de reîntregire națională. Am avut cu el o lungă convorbire militară, părea mulțumit și optimist. Din Comănește am trecut prin târgu ogna, o foarte frumos așezat sus, deasupra apei trotușului. O parte din drum era îngrozitor de stricat. În acest oraș se află o veche și frumoasă biserică, înconjurată de ziduri groase ca o cetățuie și așezată sus, chiar în marginea râului. Totul e într-o stare cam de răpânată, însă cât se poate de pitorească. Aici vizitai și un spital care fusese așezat în primăria orașului. Printre alții am văzut un om, o femeie și un copil răniți de un aeroplan, care trecuse tocmai atunci. Întrebai pe mama, care zăcea gemuită cu fața în jos, ce se întâmplase copilului și i-am răspunse, i-a rămas piciorul acasă. Mă plecai asupra copilului, era o drăgălașe făptură de vreo 5 ani, cu un stuf de păr negru curlionat, Zăcea cu fața în jos. Îi dădui ciocolată și el găsi putere să se întoarcă și să-mi sărute mâna. Îl mângâia pe cap. Era un copil așa atât de drăguț. Și atunci băgai de seamă că se scutura de friguri și că-i din dinții. Priveliștea unui copil care suferă e ceva ce nu pot îndura. E un lucru peste puterile mele și am fugit ca o nemernică. Pe drum, între târgul și Adjud, am avut un accident de automobil. Mergeam cu oarecare repeziciune când un car cu boi, ce-și urma calea înaintea noastră, vru să taie drumul și tocmai în clipa când soseam noi. Ciocnire îngrozitoare. Căruța se făcu într-o sută de bucăți, mașina noastră sări în șanț, unde, din fericire, șoferul putu să o oprească înainte să se dea peste cap. Doamna Mavrodi, care era cu mine, fu a de la locul ei și lănită la un picior, țăranul și băiatul din căruță fură aruncați în aer. De fapt, toate cele zburară, dar, din fericire, nu fusese lovit serios decât carul. Boii începură chiar foarte liniștiți să mănânce din fânul răsturnat, pe când băiatul care părea foarte prost, nu înceta de a-și pleca ceafa. Ceva parale și multe vorbe bune le împăcară pe toate. În pe bietul om zdruncinat unor soldați ce treceau pe acolo, iar noi pornirăm înainte. Automobilul nostru nu se aproape nimic, dar biata mea, doamnă Mavrodi, avea dureri mari în genunchi și în glesnă. Călătoream într-o mașină deschisă și era un frig zdravân. Răsări o lună plină, luminoasă și imensă. Se lăsă repede noaptea și lumina lunii pe râu era ceva fermecător. Valea e largă, îndepărtare sunt dealuri, deasupra cărora pluteau nori. Lumea părea nemărginită, fără sfârșit, pustie, Îmi părea când înaintez în goană mare într-un vis. În sfârșit ajunseră în plin întuneric la adjud, unde Crucea Roșie organizase un spital provizoriu, așezat în case particulare. Deși s cu totul pe neașteptate, mă bucurai, văzând și pe doamne și pe doctori credincioși la posturile lor. Totul împăru foarte mulțumitor. Tânărul chirurg Leonte e medicul șef al spitalului și pare a fi un conducător de ispravă. Toți soldații erau grav răniți. Umblai printre numeroasele paturi, într-o ciudată lumină palidă. Împărea și aceasta tot un vis, realitate desăvârșită, era doar suferința din prejurul meu, precum și bucuria ce o simțeau toți când mă vedeau. Peste tot împărțeam mici daruri. Aici simți ce în adevăr un spital de război. Toate erau orânduite în grabă, lumina slabă și camerele joase și băruite făceau să pară toate ciudate și misterioase. Parcă nu erau aievea. Văzui atâta suferință, suferință pretutindeni, ceea ce nu ușură inima apăsată. De la ajut m-am urcat în tren și toată noaptea am călătorit până la Buftea. Buftea, vineri 28 octombrie, 10 noiembrie, 1916. Nu mi-a venit ușor să mă întorc acasă, dar trebuia să-mi reîncep viața ca înainte, cu toate că orice lucru mă îndurera, mă dusei la spitalul meu. Umblai printre răniți, nu trebuie să mă închid cu egoism în propria mea durere. Îmi făcu inspecția obișnuită, dar în mine s-a schimbat ceva, ceva care niciodată, niciodată nu va mai putea fi ca înainte. În part tuturor vorbe bune și sfaturi, le zâmbesc, le ascult plângerile, dar propria-mi durere mă cuprinde și mă închide într ca într-un înveliș ce mă desparte de toți ceilalți. Sunt eu oare aceea care mă mișc, care îmi de treabă? Mă gândesc și vorbesc sau e o ființă nouă cu care nu sunt încă obișnuită să trăiesc? O ființă de un avânt în ieri, care acum are într ceva frânt. O ființă care credea în bucuria vieții, în profida tuturor necazurilor și care acum se simte o fie printre oameni, despărțită de ei printr-o atmosferă de durere, pe care nimic nu o poate străbate. Mirceal meu a murit. S-ar putea ca de aici înainte să mai fie vreun lucru așa cum a fost. Of, datoria am să mi-o fac. Am să ajut pe alții, am să-i mângâi, am să-i hrănesc, am să-i îmbrac și am să le șterg lacrimile. Ba chiar am să-i călăuzesc de va fi nevoie. Am să pășesc înaintea lor și am să le arăt calea, dar nu mă vor urma pe mine cea de ieri. Vor urma pe o străină, care nu se mai cunoaște pe ea însăși. Buftea, sâmbătă 30 octombrie, 12 noiembrie 1916. Da, trebuie să învăț iarăși a trăi, dar mi se pare mereu că aștept ceva. Ceva ce nu mai poate veni, ce n-are să mai vină niciodată, niciodată, niciodată. Dar cel puțin îmi pot îndeplini datoria, sunt atâtea de făcut. Voi face vitejește tot ce voi putea. Însă acum apar că toate le fac altfel, ca una ce e despărțită de viață, ca una ce nu mai aparte la ceea ce face. Mă simt de două ori mai duioasă față de cei ce suferă, dar mi se pare că mă ating de ei cu sufletul, iar nu cu inima. S-a făcut o slujbă bisericească în spitalul meu pentru soldați. Am stat în mijlocul lor. pentru în treia oară, când s-a pomenit familia regală, numele lui nu era între al celorlalți." Carol, Elisabeta, Mignon, Nicolae, Idana. Numele cel scump n-a mai fost rostit. Pentru el nu mai e nevoie să ne rugăm. Mircea, copilașul meu, puișorul meu. Am văzut pe Lady Berkeley, soția ministrului Angliei. Se instalează un mare spital englez și regina a fost rugată să-i dea un nume. Așadar i-am dat numele care nu mai e rostit când se fac grugi pentru ceilalți cinci. Numele care mi era așa drag. Mircea. Și astfel învățam încetul cu încetul să trăiesc fără de micia și să îndur ceea ce credeam de neîndurat. Mângâierea mea era munca. Munceam, munceam fără răgaz și încercam din toate puterile, în pofida disperării, să țin vie nădejdea în inimile tuturor. Lucrurile însă mergeau din ce în ce mai greu. Într-o zi la a fost un groasnic atac aerian. Germanii, descoperind unde locuiam, căci eu eram socotită ca cea mai mare dușmanca a lor, Începură să arunce bombe asupra casei mele. Din, Din întâmplare, tocmai plecasem la București și când ajuns la spital, primi vestea neliniștitoare că bufta fusese bombardată. În acea zi, tocmai se întâmplase să plec singură cu balif și-mi lăsasem toți copiii acasă. Din fericire, prințul știrbei, care totdeauna se gândea la toate, pusese să se facă un adăpost în pivniță, ceea ce ne fu de mare folos și în această împrejurare și în câteva altele mai târziu. Se arunca atunci vreo sută de bombe și multe din geamurile casei au fost parte. O bombă străpunse acoperișul uneia din dependințe și în multe locuri au fost fășiați în bucăți pomii din parc. Un ajutor de grădinar a fost omorât în fața casei. Prințesa Știrbei și cu două ofice ale ei, care dirijau o cantină la gară, pentru trupele ce treceau cu trenul, au trebuit să fugă ca să-și scape viața și s-au ascuns într-un an de grâu. Nichi, totdeauna în desclise mai târziu cum se așezase pe treapta de sus a scării de stejar unei cos, și își dăduse drumul în mijlocul unei cascade de geamuri sparte, ca să ajungă cât se putea de repede la deschizătura pivniței, în timp ce în urma lui o avalanșă de ființe îngrozite se zoreau și se îmbulzeau, căutând scăpare în adăpostul cimentat. Din fericire auzi despre acest atac numai după ce se isprăvise. Era greu să mă întorc la buftea, deoarece aeroplanele se învârteau deasupra drumului pe care trebuia să trec. Copiii erau mai mult înfigurați decât înspăimântați, dar totuși a fost o grozavă experiență. Cu acest prilej, papa îmi telegrafie după cum urmează. Felicităm pe majestatea voastră că a scăpat de Marea Primejdie prin care a trecut și îi urăm fericire ei și întregii familii legale. Benedictus, papa al 15 lea din toate părțile ne soseau vești cumplite, din zi în zi toate mergeau mai rău și mereu să-i zvonuri de evacuare. Munceam fără răgaz, aproape nu mai cunoșteam un ceas de odihnă. În fiecare zi vizitam al spital. Toate acestea le-am scris zi cu zi, ca și îngrijorarea noastră tot mai mare și strădania mea de a împiedica pe cât se putea răspândirea panicii. Buftea, marți 8-21 noiembrie 1916 din nenorocire, situația noastră militară e cât se poate de îngrijorătoare și de nesigură. Scumpa noastră oltenie nu mai poate fi apărată. E un gând ce nu se poate îndura, totuși se pare că ne e scris ca partea cea mai bogată, cea mai frumoasă, cea mai românească din țara noastră să fie năpădită de dușmani. Mă gândesc la frumosul meu Hores, minunata mănăstire albă. Mi se spune acum că tocmai acolo se dau luptele, așadar nici o picătură de amărăciune nu trebuie să rămână negustată. Vor distruge acel colțișor de pace, ales al inimii mele, și care mi a atât de drag încât am cerut să fiu înmormântată acolo când îmi va veni ceasul. M-am dus de vreme în oraș cu Balif și Nichi și m-am oprit să văd pe generalul Petala, care se afla în sanatoriul Sfânta Elisabeta. Ei sunt nervii druncinați. după ce două luni și jumătate și-a făcut vitejește datoria, în mijlocul unor greutăți, aproape de neînvins. Îi se ceruse, prea fără răgaz, o încordare nencetată. Întâi fusese în Dobrogea, apoi pe olt. Se purtase într-un chip minunat și menținuse în ordine trupe în număr prea mic și slăite de curaj. Îl găsi mai bine decât mă așteptam. Avea poftă de vorbă și era foarte limpede în tot ce povestea. Din nenorocire erau multe lucruri nesatisfăcătoare, ba chiar triste. Bietul om a văzut vremuri grele și încetul cu încetul a renunțat la multe nădești și la multe iluzii, chiar și la aceea că era în stare să îndure sforțări supraomenești. Trebuie să fi fost o clipă îngrozitoare când și-a dat seama că îi stăbește memoria. Mi-a spus că a fost un moment în care nu-și putea aminti unde îi erau astea. Atunci își dădu seama că îl părăseau puterile. Cele ce spunea erau așa de interesante încât aș fi vrut să stau cu el de vorbă cât de mult, însă mi teama teamă că îl ne liniștesc și că-i ostenesc mintea și așa prea obosită. Multe din lucrurile povestite de el erau a idoma celor ce-mi spusese Balif cu câteva vreme înainte. Buftea, Miercuri, 9-22 noiembrie 1916 M-am hotărât să merg la câmpul lung, în automobil, însoțită de doamna Mavrodii, ca să văd cât de departe se poate ajunge și în ce stare voi găsi spitalele, răniții, trupele și locuitorii. Era o zi blajină, dar noroiul de pe drum era așa de îngrozitor, încât ne împiedica mersul și ne împotmolea mașina, de a atribuit în mai multe rânduri să ne oprim. Totuși am ajuns la câmpul lung pe la ora 1, deși plecasem la ora 9 fix. Găsi acolo un spital pentru primele ajutoare. Acestea sunt spitalele cele mai penibili de dureroase. Răniții erau aduși direct din tranșee, nenorociți, stâlciți, bucăți de oameni sfârtecați, plini de sânge, în uniforme rupte și multare, într-un cuvânt mai deplâns decât cei aflați pe paturile de suferință din spitalele organizate, căci aici îi vedeam în toată istobirea și nenorocirea lor. Unii erau răniți ușor, alții mai greu, alții aveau picioarele degerate, iar doi erau pe moarte din pricina unor fracturi ale craniului. Zăceau pe brancade așa cum fuseseră ridicați de pe câmpul de luptă. Fața le era lividă și sunetul sinistru al hârâitului de moarte din gâtlejul lor umplea încăperea. Trecui printre rândurile lor, vorbind cu ei și împărțindu-le mici daruri. Soldații își dădeau bine seama cine sunt și vedeam cât ne pare de bine că venisem de atât de departe până la ei, în acest ișor pierdut și totuși așa aproape de front. Căutai pe generalul Costescu, care avea comanda împreună cu alt general, al cărui nume nu mi-l reamintesc. Au fost încântați și mirați să mă vadă atât de neașteptat. De când stam de vorbă cu ei, începură să se rotească deasupra capetelor noastre aeroplanele dușmane. Generalii mă poftiră să intru în casă. Folosindu-mă de cele câteva minute petrecute la adăpost, încercai să-mi șterg de pe obraz noroiul drumului. Aici lucrurile mergeau destul de mulțumitor, nevala dușmanului fusese stabilită, însă strădanile și sforțările sunt îngrozitoare, iar trupele au mult de suferit. La întoarcere, bubuitul tunurilor ne urmări o bună bucată de drum. Se pare că inamicul năvălea și în cealaltă vale, cea care se află dincolo de curtea de Argeș. luăm dejunul nu știu unde în drum, tulburați de aeroplane, astfel că într-un rând a trebuit să ne adăpostim sub un pod. Am avut și mai multe pene în drum, din pricina că ne intra noroiul în motor. Ajunserăm la Pitești pe la patru și jumătate. Acolo vizitai și alte spitale, trecând de la pat la pat, printre sute de răniți. Bieții oameni. Am văzut atâta suferință și atâția ochi răbdători plini de durere. Toată lumea se bucură când mă vede. Doctorii, surorile, răniții. Toți se simt mai puțin părăsiți, mai puțin în primejdie, mai puțin nenorociți când mă ivesc deodată printre ei. După două ceasuri, petrecute în mijlocul acelor biete ființe, am pornit spre casă. Era o frumoasă noapte brajină, stelele deasupra mea alcătuiau peste tot cerul, nenumărate izvoade încălcite. Era o noapte liniștită, fără vânt. Primbarea noastră ar fi fost plăcută dacă noroiul nu ne-ar fi pricinuit mai multe pene, încât ajuns la buftea tocmai la trei. Aici avuseseră o zi plictisitoare. Aeroplane dușmane zburaseră deasupra capetelor lor, așa încât cea mai mare parte din timp și-o petrecuseră în pivniță. Buftea, joi 10, 23 noiembrie 1916 Am izbutit să mă aduc de vreme în oraș, fără a fi tulburată de aeroplane. Vremea e blajină, cerul înnourat. Păsările morții preferă cerul albastru strălucitor. Veștile militare sunt cât se poate de rele, atât de rele încât nici nu vorbesc de ele și cuvintele mă dor Toate merg rău, suntem bătuți, germanii sunt la Craiova Austro-germanii ocupă Craiova la 8-21 noiembrie și forțează ortul la 11-24 noiembrie, Deschizându-și drumul spre București prin luptele de la Neașlov, Argeș și Călugăreni Toată frumoasa noastră Oltenie e pierdută, rușii nu-și încep ofensiva nu știu ce are să se întâmple. Nici n-am încercat să văd pe Nando. M-am întors acasă să dejunesc cu Brătianu și prințul Știrbei. Biata micuță Ileana nu se simțea tocmai bine, dar era foarte drăgălașe. E întotdeauna drăgălașe. Am avut curajul să fac o plimbare călare. De la moartea lui Mircea a avut o groază aproape bolnăvicioasă de a încăleca. Mă hotărâi totuși să mă înving această aversiune. Pornind în galop pe favoritul meu grui sânger Însă îmi era durerea atât de apăsătoare încât abia puteam răbda. Spre seară plecai singură la mogoșoaia să văd pe Marta Bibescu, care era bolnavă în pat. A avut o convorbire dureroasă. Amândouă eram foarte mâhnite, dar dintre noi două tot eu aveam puțină nădejde. Marta era foarte frumoasă în patul ei, acoperit cu un vechi brocat roșu. Era înconjurată de icoane vechi și de lucruri de preț așezate cu mult gust. Părul ei bogat era despletit și avea ochii mari, rugători și îndurerați. Da, azi Marta era pe de-a întregul frumoasă și încântătoare. Mă întorsei trista acasă prin întuneric și furtună. Marta avea să rămână aici, chiar dacă va fi nevoie să evacuăm București. O regină însă nu poate fi luată prizonieră. Marta avea să se folosească de orice de dragul literaturii, chiar și de aceea a unei ocupații germane. Așa e firea Martei, ea poate face orice afloat la rece. Buftea, vineri, 11-24 noiembrie 1916 O zi de îngrijorare din ce în ce mai mare. Vești rele din toate părțile. Bulgarii sunt la zimnicia, înaintează spre București. În mai puțin de două zile pot fi aici, ceea ce ar însemna neapărat fuga și toată disperarea ce o însoțește. Nu știu de ce primesc cu liniște toate astea așa grozave cum sunt. Ce poate face omul în fața unui dezastru de neînlăturat? Am sperat, am sperat în pofida tuturor întâmplărilor și nu credeam că vom ajunge aici. Dar iată că am ajuns și trebuie să privim lucrurile în față, cum le-am privit pe toate celelalte, suportând cu răbdare toate încercările. Am primit azi la spitalul meu mai multe persoane. Câțiva ofițeri belgieni, bătrânul amiral Furnie, o duzină de surori de caritate aduse de el și la urmă un general rus. Mi-a plăcut amiralul Furnie și ne-am înțeles foarte bine împreună. E un bătrân de 75 de ani, deștept, om de ispravă, plin de viață, de pricepere și de un interes viu pentru orice lucru. Ne-am împrietenit repede și am avut împreună câteva convorbiri interesante, dar sunt prea obosită ca să le povestesc. Ciudată situație și cu totul desnădăjduită. S-ar putea ca în scurt timp să nu mai avem deloc țară și totuși parcă nu cred că ar fi totul pierdut. S-ar putea ca mâine să ni se hotărască soarta și ca fuga să fie de neînlăturat. Îmi pare ceva de necrezut să fie ajuns aici, dar așa e. Mai târziu, știu multe lucruri despre care nu pot vorbi. Uneori, a fi femeie e ceva care te umple de disperare. Despre o femeie se crede că nu e în stare să ajute la nimic. Și totuși, uneori, ea poate vedea o stare de lucruri cu o limpezime dureroasă. Acum știu că vom fi nevoiți să fugim. Da, aici am ajuns. Balif și Știrbei s-au întors de la cartierul general ca să-mi spună acestea. Astă seară nu trebuie să pomenesc nimic despre aceasta. Mâine însă trebuie să mă duc de dimineață la București, iar Balif, în lipsa mea, va strânge în lăzi toate lucrurile ca să fim gata de plecare seara. Da, iată unde am ajuns. Trebuie să fugim. Sâmbătă, 12, 25 noiembrie 1916, scris în tren. Așadar, aici am ajuns. Suntem siliți să fugim. Dar să spun lucrurile pe rând. Sunt de o simplitate atât de tragică încât sunt vrednice de a fi povestite așa cum s-au desfășurat. Planul hotărât ieri a fost îndeplinit fără greș. Dacă a fost vreodată în lume o zi dureroasă, a fost ziua de azi. La orele nouă m-am dus la cartierul general să-mi iau au rămas bun de la rege, căci el nu avusese vreme să vină la mine. Apoi voiam să iau măsuri ca să meargă Carol pe front. Avurăm câteva convorbiri în care spusei tot ce aveam de spus. Erau lucruri grozave, însă ne-am despărțit liniștiți, parcă n-am fi fost în pragul unor întâmplări atât de îngrozitoare. Ne-am despărțit, când, unde și în ce chip, ne vom mai întâlni, asta e în mâinile Domnului. Apoi porni înspre oraș. Aici, la spitalul meu, mă așteptau scene îngrozitoare. Vestearea se răspândise peste tot. Răniții mei trebuiau și ei evacuați, mulți plecaseră dinainte. Se rățise peste tot o atmosferă de panică. Pretutindeni, chipuri îngrijorate, ochi roșii și zâmbete întrebătoare și dureroase. Eu însă-mi eram grozav de tulburată. Până acum nu știa nimeni că plecăm, dar fiindcă mi se luau răniții din spital, avui un pretest ca să-mi iau rămas bun de la ei. În camera ofițerilor se desfășură rășcene de adevărată disperare. Mă așezasem pe un și între paturile celor doi mai grav răniți, amândoi ținându-mă de câte o mână și câte ștri plângeam, parcă am fi fost cei mai vechi prieteni. Micul bulgăraș, prietenul Ilenei, era disperat că plecăm. Cârje era galben ca moartea, între groaza de chinurile transportării și teama de a fi luați prizonieri, dacă rămâneau, cu toții își pierduse pătul. Orice stabilă se mase, fiecare dădea drumul simțirilor sale untrice și fiecare se gelea de cele întâmplate, după cum era firea, educația și starea nervilor. Iar eu stam printre ei fără a găsi cuvinte de adevărată mângâiere, că eram poate cea mai greu lovită dintre toți. La urma urmei îmi ascunsei fața în mâini și izbucnii în plâns. Când mă văzura așa, toți își în fire, parcă simțeau că trebuie să mângâie pe această femeie disperată, care era regina lor. După un timp a trebuit să mă smulg de lângă ei, știind că mi-au rămas bun pentru totdeauna. Se agăsau de mâinile mele mulțumindu-mi și spunându-mi că nu vor uita ce am făcut pentru ei. Iar înainte de a pleca, luai în brațe pe micul bulgăraș, copilul spitalului care suferise cumplite chinuri, îl sărutai și apoi mă repezi afară din odaie. La fiecare pas mă întâmpina o nespusă durere sufletească. Chinul ce mă aștepta apoi a fost despărțirea de Cotroceni, casa care fusese a mea, 23 de ani, casa pe care o frumusețasem și o împodobisem, casa cu care mă mândrisem și pe care o iubeam. Și toate trebuia să le fac cu liniște, că cerea vorba să nu spunem nimănui că suntem acolo pentru ultima oară. Dar cea mai dureroasă sfârșire încă nu venise smulgerea de lângă bietul mic mormânt. Da, Mircea meu te-am părăsit, te-am lăsat singur, sub pe zile reci ale vechii biserici. Mircea, te-am părăsit numai pe tine, dintre toți copiii. Pe tine cel mai mic te-am lăsat singur. Și totuși, Mircea băiețelule, poate că de sus, de cine știe unde, zâmbeai deasupra mea, pricepând așa cum nu poate pricepe niciunul dintre noi de aici, înțelesul durerii mele. Mititelule, Mircea, poate că ești mult mai puțin stinger decât biata ta mamă pribeagă, care nu îndrăsnește să rămână de pază lângă mormântul tău. Și așa l-am părăsit și mi-am lăsat și casa aproape în tăcere, aproape fără lacrimi. Pusei doar în mâna lui Steinbach, intendentul nostru, o scrisorică scrisă nemțește. Dă-o oricui va veni aici în locul nostru. Atât ai ei și el se uită la mine cu ochii îngroziți. Nu se mai întoarce majestatea voastră, mă întrebă. Răspunsei, s-ar putea să nu mă mai întorc. Apoi sări în automobil și porni. Iată traducerea scrisorii scrisă în nemțește pe care i-o dădusem. Nu știu cine va locui în această casă, casa pe care am iubit-o. Singura mea rugă e să nu se ia florile de pe noul mic mormânt din biserică. Tragica a fost și întoarcerea la bufta. Se făcuseră minuni în lipsa noastră. Totul fusese strâns în lăzi. Trecui prin camerele pustiite, care cu câteva ore înainte fuseseră așa de prietenești și de primitoare și care păreau acum abieți cerșetori despuiați de haine. Ultimul drum ce făcui a fost în camera unde murise Mircea. Aprinsei o lumânare și rămăsei pe locul unde-i fusese patul. Acolo, cu ochii uscați, îmi amintii de zilele de chin când și în jurul lui se dăduse o bătălie care fusese pierdută. Trimisei pe toți la gară înaintea mea. Acolo se pregătise masa pentru cei ce aveau să plece cu trenul meu. Eu am vrut să mă duc la casa mică, locuită de familia știrbei, și să împart cu ei ultima cină. Bieții mei prieteni, îi compătimeam din tot sufletul. Durerea mea nu mă făcea câtuși de puțin nepăsătoare față de a lor. Simțeam alături de ei, suferam împreună cu ei, dar niciunul din noi nu încerca să se tânguie. Poate că unii dintre noi vor fi socotit că se făcuseră greșeli, și ca nu fusese nici conducătorii noștri, dar cine poate ști? La ce bun acum să căutăm vina cuiva? Poate că era nevoie ca țara noastră să fie greu lovită. Poate că trebuia să trecem prin nenorocire și suferință pentru a învăța acele lecții pe care nu le învață nimeni de bunăvoie. Când ajunsei însă la tren, simții timp de o clipă că parcă mi se despica inima în două. Lacrimile mele cele mai amare erau pentru micea, pentru micia, copilașul meu mort. Ultima ființă de la care mi-ai rămas bun a fost prințul Știrbei. El se întorcea la cartierul general ca să fie alături de rege. Ne strânse rămâna, fără să ne întrebăm unde și când ne vom mai întâlni. Nu existau cuvinte ca să ne rostim de Duminică 13-26 noiembrie 1916, în tren. Am intrat în necunoscut. Unde mă duc? Pentru câtă vreme? Și de ce? Am luat în trenul meu cât se poate de tixit pe nadeștirbei cu ficele ei, doamnele mele de onoare cu diferite persoane din familia lor, Denis cu familia lui, Păun și mulți alții, precum și numeroși servitori și un nesfârșit bagaj. Balif făcuse minuni și capitanul Georgescu îl ajutase. Toată lumea e îngrozitor de tristă. Nu știm unde ne vom opri. Nimic nu e hotărât. Niciodată în viața mea n-am plecat așa în necunoscut. Tristă așteptare cu multe lacrimi. Trec din vagon în vagon încercând să-mi pe cei mai disperați. Cumplite zile în adevăr. Pe la vremea prânzului am ajuns la grajduri, unde am rămas un răsting. pe când Balif pleca la Iași cu o locomotivă ca să cerceteze orașul și să vadă unde am putea găsi o locuință. Stranie situație în care nu mă așteptam să ajung vreodată. Eu nu mai fac caz de nimic. După toată durerea prin care am trecut, Grija de locul unde ne vom adăposti îmi pare mică și neînsemnată Mă las cu totul în mâinile lui Balif El va face cum e mai bine E neînduplecat și uneori chiar cam aspru față de alții Dar pentru mine e de un neprețuit ajutor Un devotat în înțelesul cel mai înalt al cuvântului Suntem cu totul fără vești Vremea e rece În jurul trenului nostru urlă un vânt vigelios. Am petrecut aproape două săptămâni în tren Balif mergea mereu la Iași, căutând o locuință pentru mine și copiii mei. În sfârșit, după multă alergătură, o găsi în casa comandamentului militar. Ne-a fost pusă la dispoziție, dar nu era destul de încăpătoare ca să aibă loc și regele. A trecut totuși un răstimp până să se o toate, așa încât rămase în câtva timp tot în tren, la oarecare depărtare de Iași. Uneori mergeam în oraș cu Balif, însoțită de câte unul din copii mi a fost o mare mângâiere în tot timpul de restriște. Avea totdeauna un haz atât de înviorător și era atât de plin de viață. Orice lucru îi făcea plăcere și ne menținea curajul cu nostimadele lui. După el se ținea veșnic un cocăr negru, un animal blân și răbdător, pe care istețul copil îl învăța tot felul de năzdrăvănii. De câte ori mă duceam la ea era năpădită de o mulțime de lume care îmi cerea ajutor. Unitățile Crucii Roșii străine nu mai știau ce să se facă. Iași, oraș somnoros, era acum năpădit de un puhoi de ruși care pusese răstăpânire pe toate casele cele mari pentru a-și instala spitalele, depozitele, cartierele militare, etc. Acum, peste năvălirea rușilor, venea și un puhoi de refugiați din diferitele orașe ale țării cotropite de dușmani. Toată lumea se revărsa peste Iași. Bietii, tihniții lui locuitori, erau îngroziți. Și toată lumea alerga la mine, atât ieșenii cât și străinii. Fiecare avea să se plângă de câte ceva, să se împotrivească la câte ceva, iar eu mă siream să nu mă zăpăcesc într-un asemenea haos. Eram eu însă în băjenie, fără cămin. Afară de aceasta, toată lumea era cuprinsă de panică. Autoritățile nu mai știau de unde să o apuce. Mulți își pierduseră pătul, Chiar eu, regina, nu aveam la cine să alerg. Cum puteam deci să le vin în ajutor, eu care mă luptam cu propria mea durere covârșitoare? Orice legătură cu regele era întreruptă, deși prințul știrbei, care era alături de el, îmi strecura din când în când câte o veste. Știința mea despre cele ce se petreceau erau foarte nedeslușită. De asemenea, nu prea mă unde se aflau membrii guvernului, precum și diferitele autorități. Era o stare de lucru nemaipomenită pe care nu puteam înfrunta decât rămânând cât se poate de stăpână pe mine și împiedicând din toate puterile să se lățească tânguirile și zăpăceala. Durerea și desnădejdea în care ne aflam erau așa de mari încât ne păreau aproape nereale. Poate că tocmai din pricina aceasta le-am putut îndura. Seara venea bei la mine în compartiment și ne citea tare. În fiecare zi, când era vreme bună, dacă nu mă duceam să colind prin Iași, făceam lungi plimbări pe jos, pe dealurile unduioase din dosul gării. A fost timp de două săptămâni un trai ciudat. Eram despărțiți de orice alte întâmplări ale vieții, era ceva de sine stătător care nu se putea asemui cu nimic, din câte cunoscusem până atunci. Primirea în vestea căderii Bucureștilor Bucureștiul, din care autoritățile și armata se retrăseseră, este ocupat de trupele austro de la 23 noiembrie 6 decembrie 1916. Aflarăm totodată că Nando, Carol și cartierul general se mutau încet din loc în loc, împreună cu armata ce se retrăgea în Moldova, părăsind orașele rând pe rând, în fața dușmanului ce înainta mereu. Se dăduse foc la puțurile de păcură și la depozitele de grâne. Multe trenuri treceau prin gara noastră sau se opreau acolo. Într-o zi, avură-mi dureroasa plăcere de a da peste niște ofițeri evacuați din spitalul meu. Întâlnirea a fost mișcătoare și prietenii noștri plânseră de bucurie când ne văzură. Copiii mei și cu mine le duseră în tot felul de merinde. Trenul lor era lipsit aproape de toate, dar li se dădea cea mai bună îngrijire ce se putea în asemenea împrejurări. Niki era nelipsit de lângă mine, lua parte din toată inima la tot ce făceam și era gata pentru orice întâmplare. Sufletul lui era prea tânăr ca să fie covârșit de durere. Într-o zi, se-a oprit în gara noastră un tren spital rusesc, organizat și înzestrat de mătușa mea, sa mamă, Maria. Invitați să-l vizităm, am fost primiți de un ofițer cazac, care avea un aer de cuceritor în pitoreasca lui uniformă. Avea un bașlic roșu care îi flutura pe umeri ca o pereche de aripi, iar în cingătoare era un fipt de o mulțime de pumnale. Se mișca cu o ușurință săltătoare. Era ceva aproape arogant în felul cum se desfășura larga lui bună primire. Bogăția uimitoare a trenului imperial ne făcea să ne simțim smeriți, ponosiți, săraci. Aici toate se aflau într-o îmbelșugare de necrezut și mărețul cazac trecea prin vagoane ca un rege prin domeniile sale. A fost cât se poate de curtenitor și îmi arătă cea mai mare cinstire, dar când mă întorsei la sărăcăcioasele vagoane în care erau transportați ofițerii mei, mă simții cuprinsă de un sentiment ce semăna a umilire. Peste mai multe luni mi-a fost dat să mă întâlnesc iar cu acest ofițer în împrejurări cu totul schimbate, dar aceasta o voi spune la timpul său. Într-o zi, făcui cunoștință la ea și cu un medic francez, care din pricina neînfrântei lui energii, făcu asupra mea o mare impresie. Îl adusese la mine scumpa mea bătrână, sora Pucii, aceeași soră Puci care lucrase alături de mine în lagărul de holerici. Specialitatea doctorului clinii erau bolile infecțioase și trebuia să-l ajung să găsească un spital afară din oraș. Am avut prilejul să întâlnesc pe atunci tot felul de oameni, dar acesta s-a antipărit în mintea mea într-un mod cu totul deosebit lui optimism în mijlocul haosului în care trăiam, dădea având și energiei mele. Era așa de minunată uitarea de sine cu care se arunca în muncă și în ajutorare, încât îmi era rușine de lipsa mea de curaj și de faptul că mă lăseam copreșită de propria mea durere. Pe când locuiam în tren, Bali și cu ajutorul lui capitanul Georgescu, căruia ziceam Nicul George, Precum și neprețuita mea frau Copcov pregăteau pentru noi casa comandamentului militar din Iași, așa încât intrarăm în sfârșit în stăpânirea noii noastre locuințe. Era o casă mare, încăpătoare, nu prea ademenitoare, nici frumoasă, dar era un acoperiș deasupra capetelor noastre și mă pus pe lucru ca să o fac cât se putea de plăcută. Camera Ilenii dădea într mea și aceasta era pentru mine o mângâiere. Acum mă întorc chiar la jurnalul meu. Ar fi prea multe de povestit, dar aleg ce este esențial, ceea ce arată cât se poate de bine grozăvia vremurilor pe care le trăiam. Iași, sâmbătă 26 noiembrie, 9 decembrie, 1916. Zi rece, nesfârșit și de oameni pe care a trebuit să-i primesc. Atât am avut de făcut încât n-am găsit vreme să răsuflu. De peste tot vin vești rele și când sunt rele veștile, cei fricoși încep să facă gălăgie. Fiindcă sunt plină de curaj, fiecare crede că poate să-mi spună ce mă doare mai tare, sub cuvânt că reginei îi se poate spune adevărul. Ah, da, mie mi se poate spune adevărul, dar faptul că-l pot asculta nu înseamnă că nu sufer. sufăr. Pe măsură ce trecea ziua, îmi creștea mai grozav suferința. Orice auzeam împărea peste puterile mele și orice gândeam era de neîndurat. Nu mai aveam nimic de care să mă agăț, Nicio nădejde, nicio o scăpare.